ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА Стас не працював уже кілька місяців після невдалої спроби заробити писанням сценаріїв для політичних рекламних роликів. З попереднього місця помешкання його вигнали. І він якимось дивом зміг зняти квартиру у місіс Гадсон. Та й то після того, як виявилося, що старенька, затята націонал-анархістка – і обожнює читати товсті, модерні журнали, що для її віку було доволі дивним. Роман Стаса вона також уважно прочитала і навіть зробила деякі нотатки і підкреслення на сторінках. Стас поставив на зашмульганому журнальчику зворушливий автограф. Це дуже розчулило стару і вирішило справу на його користь. Кожного ранку Стас тихенько вислизав зі своєї кімнати, аби не потрапити на очі хазяйці. А пізно уночі так само тихо повертався з надією, що місіс Гадсон спить, і він зможе поцупити у неї трохи заварки та шматок цукру. Але зазвичай його невсепуща господиня вже читувала на кухні і могла майже до ранку вести бесіди з письменником, мимохідь цікавлячись, чи влаштувався він на роботу. «От, коли отримую Нобелівку», бурмотів свою коронну фразу Стас і продовжував її залежно від настрою і ситуації. «Куплю вам нову квартиру». Або «З ніг до голови засиплю найкращим англійським чаєм» чи молов ще якусь дурню. Його глибоке підпілля було безнадійним. Уперше, якось побачивши віру з вікна, він спочатку подумав, що вона – не інакше, як дружина бізнесмена, жінка з іншого виміру. З тих нових, хто вважає престижним, запрошувати до себе в гості псевдознаменитостей і поїти їх – до поросячого виску, аби прилучитися до богеми. Познайомившись із нею, він вирішив запропонувати свої послуги, адже там, де вона працювала, завжди було повно роботи для літературних негрів. Він вирішив скористатися нагодою. Йому відчинили не відразу. «О, це знову ви!» Без особливого ентузіазму мовгла Віра. Тепер він зміг роздивитися її уважніше. Так. Це була вона. Жінка з дивною посмішкою, лише кутиками вуст і завжди серйозними очима, ніби верхня частина її обличчя не співпадала з нижньою. «Не обійтися без банального порівняння з Джакондою», – подумав Стас. «Хоча посмішка та сама». Безперечно, його нова знайома була з тих жінок, з якими чоловіки ніколи не фліртують. «На таку не покладеш руку, ніби випадково, а якщо й покладеш, пропечеш до кісточок». Він упіймав себе на думці, що почувається перед нею учнем або підлеглим. І це дратувало. Він уже пошкодував, що натиснув кнопку дзвінка і не знав, як поводитися. Легкостей минулого нічного візиту як і не було. «Проходьте», – запросила Віра, – «тільки у мене стужно з часом. Отже?» Це різке запитання зовсім збило його з пантелику. І Стас, проклинаючи усе на світі і намагаючись виглядати по-діловому, розповів суть своєї справи. «Я вже не працюю на телебаченні», – почала пояснювати Віра. «Те, що крутять зараз – звичайні повтори. Але я спробую вам допомогти. Напишіть кілька нарисів. Мені треба бачити, що ви вмієте, адже журналістика – не література». «А кінь?» Свині не товариш? додав Стас і звівся з крісла. Вибачте, що потурбував. Ну, навіщо ж так? зніяковіла Віра. Я не це мала на увазі. А знаєте що? додала вона раптом, аби якось загладити свій різький тон. Давайте зараз пообідаємо разом я сьогодні нічого не їла, якщо ви не проти, я швиденько щось приготую. Це. «Акт милосердя?» З посмішкою, але вже без виклику, запитав Стас. «Це звичайний голод!» – тон йому відповіла Віра. «Тоді я швиденько!» Він миттю вибіг з квартири у найближчий магазин. У темряві під'їзду пухапцем порахував гроші. Для того, аби заплатити за квартиру, їх було замало. Проте вистачало на те, щоби не виглядати жебраком перед знаною телеледі. У крамниці він купив шинки, велику коробку креветок, торт, морозиву і пляшку шампанського. Він теж хотів їсти. Він хотів їсти непогабцем, соромлячись і ховаючись від господині жалюгідний, несвіжий бутреброд із сиром. Їсти не з газети чи товстелезного полумиска. Він хотів не так їсти, як просто посидіти у тишій чистоті, як колись удома. Він хотів їсти не наодинці. Коли Стас повернувся зі своєю дорогоцінною ношею, відчуваючи себе святим Миколаєм, на кухні вже щось шкварчало. Вони пообідали, а з шампанським та морозивом перебралися до зали. «А тепер розкажіть щось», – попросила вона, як минулої ночі. Вона вміла слухати. Стас це бачив, спостерігаючи за мімікою її невловимого обличчя, за трохи дивною посмішкою та ледь помітним порохом брів. Вона дещо перепитувала і сміялася або темніла очима, виказуючи тим самим гнів або співчуття. Стас розчулився. Давно вже ніхто не цікавився ним. «Мабуть, так розклеюються шмаркачі-студенти перед добрим слідчим». Якоїсь хвилини подумав він. «Хоча...» Колишній досвід доводить, що я не з таких. Я просто не звик розмовляти з людьми, а особливо з такими жінками. Його знову почало дратувати власне становище. Чхати він хотів на обіди і сніданки, на теплі шкарпетки і гарячі ванни. Він спокійно міг обходитись без усього цього. І от на тобі! Так розчулився перед першою стрічною, що приготувала йому обід. «Ще кави?» – запитала Віра, і, неочікуючи на відповідь, вийшла. Лишившися сам, він нарешті зміг розслабитися і роздивитися довкіл. Легкий перетяг ворушив червоні завіси, і здавалося, що чиясь тінь потопає у їх важких хвилях. У скляній шафі не було жодного посуду, крім трьох важких фужерів зі справжнього гірського кришталю, з дивним дрібним візерунком. Вони вбирали в себе повінця густе вино заходу сонця. Стас відкинувся у розкішному кріслі, і воно поглинуло його як великий. Теплий звір. Він роздивлявся картину, що висіла навпроти. Щось у стилі Маргітта. На тлі гірського пейзажу летить чи падає пташка з жіночим обличчям. З її обличчям, потойбічним обличчям приреченого. Знайомий погляд. Так іноді, Лишаючися на самоті у своїх тимчасових помешканнях, Стас вдивлявся в ніч і у віконному склі бачив лише своє прозоре обличчя, пошрамований гіллям дерев або відбите на цегляній стіні сусідського будинку. У квартирі стояла тиша. Стас затамував подих, і чув лише дихання штор хвиль, та ледь чутний запах –